Dirk Peters În fața dumneavoastră Își închipui oricine mirarea care ne-a cuprins În fața mărturisirii metisului Hunt era Dirk Peters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 Pe cere, spune Stern, ce e? Nenorocire. Am fost luați pe coama unui iceberg care s-a rustogolit, chiar acum schimbându-și centrul de greutate. Aprinde-ți felinarele mari pe cele de mână. Șeful de echipaj la mine. Sunt aici, capitane. Fa oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva. Apoi ia doi, trei din mateloții vechi și cercetează situația de la pupă. Sunt aici, Stern. La mine. Celorlalți le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine. Capitane! Capitană, suntem salvați! De ce ce spui Poțman? Ce-ați auzit? Suntem salvați! Elbrâna noastră a nimerit într-o despicătoare de pesuneară e țară. Este înțepenit acolo de parcă ar fi fost pusă cu mâna. E de aici nici dracu nu mai scoate. E de, numai dacă nu i-ar nici vreo idee a este să se dea peste cap, a, da, da, da. atunci ar fi cam albastru. Da, da, da. Mateloți! Ați auzit situația în care ne găsim. E grea. Dar o ieșire... Trebuie să existe. Șef de echipaj. La ordine, capitane! Sub conducerea vitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie. Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari. Iar apoi ce mici. În scurte vreme, descărcarea de pe corabia ieșuată, alimente și alte lucruri necesare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 Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. deosebi maestrul mm -hmm. acela Harponar. Mm -hmm. Hearn a început din nou să-și de oamenii? Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpuiul acesta și-a schimbat tactica. Mm. De ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt. Dar ce vrei să spui, bățul? În ultima vreme, pare că s-au împrietenit foarte mult.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 Noi ne-am săturat! Așa nu mai merge! Capitanul ne-amăceaște! Nu-și ține cuvântul! Își bate joc de noi! E, Mateloți, înapoi! un pas! Vrem lefurile noastre! Vrem să ne-ntoarcem acasă! Nu ne sacrificăm noi viețile pentru cheful Metisul! Mai bine, o vor în piept! să aruncăm a spus vorbele astea? Eu! Tu, hern? Tu, mizerabile! Înapoi! Dacă mai faci un pas, te cură, scanalie! Vrem să vorbim cu capitanul Hai cu toți Hai cu toți la capitan! Cine a vrut să-mi vorbească? Hei, mateloții, dați-i drumul. Cine dorește să-mi vorbească? Eu. Ah, Da. Și altcineva? Și eu. Și dumneata, Hol. Vă ascult! Începeți! Spune, Han, noi vrem Socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e. Îmvoierea noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu? Nici de cum, căpitan. Îmvoierea noastră a fost până la insula țară. Minți, Han! V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungez cât vreau. Nu, e adevărat. nu mă întrerupe!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 N-apălește-l apă! Nu-ți fărăi la, la oasele! Chiardu-și! Chiardu-și! Păi de noi! Păiște-l urmă oasele! Păi nu-și fără! Se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Hellbrain! Nu va mai putea naviga niciodată, după cum vedeți. Acum trebuie să... Nu vrem să știm de nimic! Așa e, nu să Vom pleca acasă! De a de de Are dreptate, him. Cum? Și tu, Holt, și tu ești cu Hörn? și tu, veciul meu tovarăș, Eu, ce să zic, vreau să mă întorc acasă. Avem o luntre! S-o folosim! Așa e! Cine are curaj să vine după mine la Luntre? Nu! Să nu pune-ți mâna de Luntre! La Luntre! La Luntre! Nu ște pe metril! Luați Luntrea! Să plecăm la casa! Nu! Nu mă lau! Înapoi! Înapoi! Înapoi! Înapoi! Înapoi! Au luat luntre, au fugit nemernicii, care va fi soarta noastră de-acum încolo Și Hellbrain, Hellbrain dispărută pentru totdeauna. Toare mă pomeni cu Herligarly, vesel ca întotdeauna de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dăte bună ziua, îmi zise cu tonul lui Bucalit. Aia, domnule Gerling, trebuie să purtăm doliu. Doliu Herligarly? După cine? După polul sud, care nu i-am zărit nici nasul. Da, dar? Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră. Ei, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a stins-o mancleba când treceam noi. Iată pierdută ocazie cu care cred că nu o să ne mai întâlnim. Chiar așa, domnule Giorling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre. <laughs> Faci niște comparații minunate, Boțman. Și la cele ce-am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu-n prasnic, în loc să crămească spre Cormoranul <laughs> de... <laughs>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 Fara ping, fără bietul meu. ce făcut... fire, omule! A sărit! A sărit în apă! E nebun. ce dracu face! He? Acu a făcut-o, a făcut-o! uită că a ieșit la suprafață! Haide Dörg, hai, curaj! Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu o de noduri pe ceas. Mamă, unui Cu barca asta să putem pleca toți! Ah, ce dorme de omul ischi! În salea mare, a verde! Haide Hai, mai Elințel! Mm. Încă puțin, băiatul, încă puțin! Ha! Uite că a ajuns sau. Bravo! Ora! Ușa, a bravo! Băiatul, bine-o Așa! Vă slăiește, mai cu putere! Mai cu putere! O să mă ia drapul de mie de ori, dacă omul ăsta nu e chiar Hercule, sau nepotului! Oricum e grozav! E grozav! Uite apostează! Hai să-l ajutăm! Hai de! Hai, de. Hai de. Capitane! Capitane! I-am găsit! pe toți pe și, toți și sfui dark, căpitan Uilemgi, fratele dumitali, sí, fratele meu. Da, da, da, da. E fratele meu. Trăiește darge, mai trăiește. Yes. Trăiesc I toți. Nu mai pim. de meu, mie o Pim. Nu e nimeni ca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 Ea cea de care vorbea Pim, Dragul meu, Pim. E Sfinxul! Ce? A, ce? E Sfinxul Ghețarilor! Sfinxul! Sfinxul! Da. Ce fii se fii? întâmplă? Am făcut aborci a înainte din nepravă și ne trage după ea. l e întins de parcă asta să se rupă. Da, lanțul! Da, lanțul, Hermiga, de altfel ne sfărâmăm. Nu, spus greșelile! Nu este buscăi te mai să te gâtă te poare ne poare se dracodeni acvapune vă aici da. Luntra Hellbraining. Luntra cu care au fugit. Adică ce mai rămas din ia. Priviți. Priviți-o cum zace sfărămat. Ia uitați-vă. Toată fierării pare mulță. Și oamenii? uite și pe ei, capitan. Uite-l pe Hern ce și ce Martin Holt. E crudă moarte. Ceilalți ce s ar fi făcut Cine știe.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 Parcă ar fi fost mulsă cu violență. Să rămână doi oameni de pază lângă barcă, da? Iar noi să ne continuăm deci, cercetarea. Am înțeles. Masivul are forma unui sfins. Da. da. Un sfinț de culoarea funinginei. Ca și cum materia din care se compune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 în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste. Da, da, da. Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizeei aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate da. pe care furtunile n-au epuizat-o complet.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 Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnul Regioareldin? Nu, no, nu, no, la niciun. Bine. Atunci să mergem într-acolo. Capitani, <gătăr> -ă> da. capitani, domnule Gerling, da. ia priviți acolo, acolo lângă laba ce e uriașă. ce ce acolo? Oh, Pim, Cum? dragul meu Pim, ce? Oh. uite ce s-a ales din el. Scheletul acela numificat, lipit de stâncă. e Pim? Copilul meu, dragul meu Pim. Că am regăsit, acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima, inima, ce? mă sufoc, nu mai pot. Cade, -ți să nu cazi, stai. Dirk, Dirk, băiatul, ce faci? Uh,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 Viu, serman. S-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei de sfârșit. Thank you.